Wir befinden uns jetzt in den Tagen, wo Brüder und Schwestern, denen es Allah subhanahu wa ermöglicht hat und erlaubt hat, auf die Pilgerfahrt zu fahren. Und die Pilgerfahrt, liebe Geschwister, ist eine Säule in unserem Glauben. Ein fester Bestandteil in unserem Glauben. Das heißt, jeder der kann, der die finanzielle Möglichkeit hat, und die körperliche Möglichkeit hat, der, der gesund ist, der gesund ist und finanziell kann, sollte diese Pflicht erfüllen. Muss, nicht sollte, muss diese Pflicht erfüllen. Denn das ist eine Säule in unserem Glauben. Das ist keine freiwillige Tat. Und jetzt kommen wir zu diesem kleinen Punkt, finanziell. Was heißt, er kann finanziell? Viele Leute denken, Er kann finanziell erst, wenn er ein Haus gebaut hat, oder sich eine, eine S-Klasse gekauft hat, oder was weiß ich was, Dunia-Sachen sich angeschafft hat. Das ist das ist, das ist falsch. Liebe Geschwister, und vor allem ich spreche auch zu den jungen Leuten, weil bei uns Muslime, leider ist es heutzutage so, dass das bei uns, Al-Hajj ist so wie eine Tradition geworden. Ja, man, erst wenn man so Rentner ist oder wenn man 50 oder 60 Jahre alt ist, dann kommt der Kuckuck und dann steht er erst auf. ja, Und dann sagt er, ah, ich habe was vergessen, kurz vor, bevor ich sterbe, lass mich schnell dahin. Das ist falsch. Wenn du die Möglichkeit hast, egal, selbst wenn du 18 Jahre alt bist, wenn du das Geld hast und gesund bist, dann geh und erfülle deine Pflicht. Woher? Wer das nicht macht, ist auf einer sehr, sehr, sehr, sehr gefährlichen Kante und sündigt. Passt auf. Sündigt. Amr die und Ali ibn Abi Talib wird überliefert, dass sie gesagt haben, wer das Geld hat und gesund ist und die Möglichkeit hat, die Pilgerfahrt zu machen und der macht das nicht, der kann sich aussuchen, auf welcher Religion er stirbt. Der kann sich aussuchen, auf welcher Religion er stirbt. Islam ausgeschlossen. In einer anderen Überlieferung, er kann sich aussuchen, ob er als Jude oder als Christ stirbt. Die Sache ist gefährlich, liebe Geschwister. Und Umar, Rablul Khattab und Ali, radiallahu anhu, Ardah, haben das nicht einfach so vom Kopf erzählt, sondern die müssen das vor Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam gelernt haben und zu hören bekommen haben. Erste Sache. Diejenigen, die Allah subhanahu wa ermöglicht hat, diese Pilgerfahrt dieses Jahr zu machen, ich gebe denen einen Ratschlag. Sie sollen diese Chance ausnutzen, um die Vergebung von Allah wa zu erlangen. Weil das ist eine Chance der Vergebung. Wenn man die Pilgerfahrt richtig macht, so wie Allah wa es von dir verlangt, und so wie es Rasulullah sallallahu alaihi dir vorgemacht hat, und Allah subhanahu akzeptiert diese Pilgerfahrt, gibt es keinen anderen Lohn außer das Paradies. Und derjenige, der die Pilgerfahrt richtig macht, mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, kommt wieder von diesem, Tor, äh, von diesem Ort zurück, als ob er neu geboren wäre. Deswegen sollten, liebe Geschwister, diese Brüder das ausnutzen. Und das Als neuen Lebensabschnitt nehmen, als neue Chance nehmen, ein neues Leben anzufangen. Und nicht nur diese zwei oder drei Wochen da machen und wieder hier zurückkehren und wieder so da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Äußerlich folgt dem Propheten Muhammad. Macht dem Propheten sallallahu wa sallam, nach. Eifert dem Propheten. Sallallahu Wallahi, es hat keinen Sinn, Al Hajj zu machen, machen zu gehen und wieder zu kommen und immer noch dieselbe Person zu sein wie vorher. Das ist nicht der Zweck von Al-Hajj. Das ist nicht das Ziel, das Ziel, was man von Al Hajj erreichen möchte.